Jag välkomna till The Effortcast Jag heter Håkan, det kommer vara eran värld Det är torsdagen den 7 februari Och vi spelar in avsnitt 63 Den med Supernatural och Svotor Svotor Svotor, Svotor. Svotor. Effortcast är podcasten där vi i rolldesgruppen Team Effort pratar om, eh, inte bara Om men också om eh, Filmer, tv-serier, musikböcker och Allt annat som intresserar oss Med idag har jag Anna Hej Vad händer? Ehm um. In, inte så mycket jag är, jag är mest nöjd över att jag inte sparkade den här veckan ja, det, det, det känns är... bra Det beror väl lite igen på att äh, Dubstep inte kunde vara med Ja det är också, och för att du har ägt mig i kvistkampen lite grann Så att ja. det var mer okej okay att jag var med Jag har jag i och inte gjort Okej okay. Det har hemskt spel. Jag tror jag har 50% förluster. <laughs> med 10% lika och någonstans 38-39% eller 40% vinster. Så det... Jag tror jag har 43 vinster på var 140 matcher igår. Um, jag hade uh... procentsatser där tror jag, det, det jag sa. Om man kollade mm. på. Mm. Mm. Ja, det 43% då. vinster. Ja, jag Ja, jag, har också kollat, jag har dock noterat Att jag är åtminstone bättre än chans I de flesta kategorier Alltså bättre Än att bara gissa liksom Vilket jag räknar med att allting som jag har 25% Eller runt 20 50, 30 Måste ju vara gissningar mm. Mm. Konst och kultur ligger sist på 27% Det innebär att jag bara någonstans få konst och kultur jag helt enkelt <laughs> chansat på någonting Ja, un ungefär Även så man gör jag, vet inte, jag är ju inte så här superbra på Vad är det, fordon och Ja, vad det nu heter Fordon och trafik här 36% på Vilket är åtminstone bättre än att chansa Men inte bättre, Nej, inte mycket bättre mm, Ja, jag lägger på Makt och pengar 8%. Fordon och trafik 38% Och sen är det över 40% på de andra mm, ja, men det är bra <laughs> mm, Jag tror jag har gjort makt och pengar en gång också så sätter jag inte riktigt En gång, hur har du lyckats med det? Jag menar, visst att du inte väljer det, men jag har spelat med folk som hatar det också Innan jag spelade med dig så har ingen någonsin valt fordon och trafik heller Därför att alla har i en helt hatat det mm. Mm, Underligt ja, Jag tror att jag även har spelat med människor som inte väljer data- och tv-spel Så att jag brukade ju jävlas att välja det hela tiden Och var den enda som hade några rätt nu Det är ju lite mer lika mellan oss där I see. Mm. Um, Har du Netflixat någonting coolt? Nej, har inte det. Jag, jag hade inte använt det på ett tag. Det, det kändes konstigt. Jag hörde, nej, nej, jag har inte hittat Själv. någonting kul. Jag har mest kollat på andra serier. Underligt ha. nog. Mm. Weird. Själv har jag bland annat kollat på uh, den här Netflix-exklusiva serien mm. uh, House of Cards tror jag heter. Mm. Med Kevin Spacey. Mhm. Mm Uh, och du har inte sett den alls alltså Nej Gej. Det är en sån här uh, politisk han, han spelar en ganska hänsynslös kille Som uh, är väldigt bra på att spela, spela spelet I kongressen och så Och i Vita huset uh, Men som i början av serien blir liksom Han skulle blivit typ Ministry of Defense eller någonting Mm -hmm. Men eh, han blir inte det Så nu, nu håller han på att spela spelet Tills han vill bli vicepresident Och sen då president till slut ah. serien, serien börjar med att eh, Någon grannes hund blir så här, påkörd Föraren kör iväg Och vittnet till olyckan eh, Kevin Spacey säger åt bara bara och hämta ägarna Sen så går Kevin Spacey fram till eh, hunden Och typ, så här, pratar om att det finns två olika slags smärta Värdlös smärta och eh, Smärta så är det starkare Var, Bara på hand då typ kväver hunden och dödar henne Och så säger han, så här, varsågod Ingen med värdelösa smärta oh. ehm, Och det är ja, Utan att spoila för mycket Det är lite foreshadowing till hans karaktär ehm. ah, Ja, jag kan tänka mig det <laughs> Bra sätt att presentera honom på ehm, Typ i den här serien Där han då då vänder sig och pratar in med oss ehm, Alltså in i kameran ehm, Så han är ganska meta liksom. mm. ehm, Ingen annan är det dock jag, jag gillar den, först, först trodde jag att det skulle vara lite så här väl, lite på cool och smart för allas bästa men den, mm. den, den lugnade ner sig lite igen efter piloten känner jag mm. mm. Också coolt det här det känns väldigt modernt där med att de lägger upp hela, hela säsongen på en gång Det är väldigt skönt för det är ju så man oftast vill se en serie så många avsnitt man orkar med på en gång det här med att ja. vänta till nästa vecka det är nej, tycker inte om det Um. däremot så har jag ju sett eller ja, jag vet inte om du såg den nya nostalgia krediter ju tillbaka på uh, glasses.com. ja jag visste att det tillbaka då har Jag då inte sett jag har inte sett hans senaste nej det var ju um, han gjorde en en liten review och det var rätt så här, det var massa annat folk med om han gjorde uh, det här uh, sin andra sketch-grej med under tiden medan han hade en liten paus från Nostalgia Critic så de var med i ah. sketch. grejer, så den var ungefär en halvtimme lång um, så, så avslutade han det hela med att göra så här, reklam för sin nya Nostalgia Critic-DVD vilket fick mig att säga okej okay. så den kommer ut nu när du kommer tillbaka med Nostalgia ja oh, men det, det var ju lägligt, Doug, okej okay. ah, <laughs> <laughs> Ja, det det, är, det verkar som att man har tänkt på det ett tag Om man, om man, kommer, ja, om man har det. förut någonstans någon eller kritik ah. Så Jag, jag följt ganska mycket av den sidan någon Jag vet inte varför Men jag, jag hittar tillbaka lite då och då mm. Jag har ju liksom, Todd och Lindsay och Nella Och ja, lite allt mer folk på, Och även dag på Facebook Så jag brukar se liksom, det jag vill se Lägger de upp där Så det är rätt bra ja, Jag, har, jag, har, jag följer dem på Twitter Men jag det betyder inte att jag kollar så mycket på det Jag, jag följer Linsins Twitter för att hon är ganska aktivt mm. mitt Linkara, mest. Det mesta man ser på Linkaras Eller retweets från Linkara är Någon som säger Linkara, would you retweet for a birthday? Jag säger, nah, och så gör det Han verkligen retweet, retweetade allting man, man frågar Han hon jag vet när vad jag ska göra med Twitter Jag kan göra det här, okej okay. Då då så gör det saker också Jag såg om han gjorde någon så här eh, Failed movie titles eller någonting där. Han helt enkelt tog han och massa människor, det var en hashtag Tog en massa filmtitlar och gjorde om Någon tråkiga revisioner av det <skratt> <skratt> <skratt> ah, Förutom det har jag börjat kolla på Bätestad Galactica Vilket jag inte har sett ah, Nej, jag har, att, har aldrig sett det heller mm. Nej, jag har kollat Jag vet inte, ganska mycket av Sång 1 tror jag senaste tiden. Mm -hmm. ehm, och gillar det Det är väl inte så chockerande Det är väl många som gör det <skratt> mm -hmm. Jo, jag har hört Mycket gott om den Uh, det fick man också inse att jag sett en del av det på tv När jag var lite yngre Så jag, jag, jag vet inte när det kommer ifrån Jag vet inte om, det, om det, typ att det var ett år sedan Eller tio år sedan Eller hundra år sedan Jag kan tänka mig att jag, jag minns också liksom Att jag åtminstone har sett reklam för det på tv På den tiden när man tittade på tv Och det var så här: ja, Bertens dag Galactica så att, ja, det ja, var det minst två år sedan Så det är jättelänge sedan allting mm. Precis Um, I dagens avsnitt tänkte vi prata om, om Att jag har kollat på i, uh, på Netflix Den här tiden och det är Supernatural mm -hmm. Supernatural Men först tänkte jag att vi kan prata om Det jag har gjort medan jag har kollat på Alla de här serierna mm -hmm. uh, Och det är ju såklart, självklart Självfallet, Star Wars The Old Republic mm -hmm. uh, Jag tror att jag hintade om att jag spelar det För ett tag sedan på podcasten mm -hmm. uh, Jag spelar vidare kan jag säga Jag är Ganska sjukt jag har officiellt spenderat mina första pengar På ett MMORPG om man, om man nu borträknar är det faktum att jag faktiskt Köpte World of Warcraft i en låda eh, 2007 eller något sånt Ja, ah, och spelade en månad eller? Ja, ungefär mm. um, jag, tror också, ja, jag tror jag ser Bird Burning Crusade Där också ah. um, Men om man bortser från det så liksom har jag Lagt ut mina första pengar Det var 40 kronor som blev tror jag 450 eller 350 av deras eh, cartel points eller vad heter. Uh -huh. <laughs> så att jag kunde köpa till min till min goda Jedi, så att jag kunde köpa en tillskill jag kunde ha en till skill så jag kunde göra någonting med alla de här jag har samlat. Mm, det lät väldigt så här elakt att, ja, nej men här, jo, du, du kan ha en gathering skill men uh, vill du göra mer? Ja, nej men uh, lite pengar. Tack, lite. Tack. Jag, jag tror att de tekniskt skulle kunna ha en, en manufacturing skill också, men jag vet inte, du måste få tag på saker då. Nej, jag bara tänker att annars så brukar man ju få ha två skills oftast i MMO, ja. Åtminstone. Men här då det här då så, Det är ju det här också som jag misstänker var en grej Med lotro som också är free to play Att när man, mm. väl, spenderade någon, när man väl köpte Cartel points mm. Nu är inte jag free free player längre. Jag, jag tror jag är preferred player Eller något sånt, oh. jag är liksom bumpad mm -hmm. Så jag kan, jag kan till exempel ha sex karaktärer uh, Istället för två på, mm. Per server uh, Jag kan skicka post nu mm -hmm viktigt att jag misstänker jag kommer att kunna liksom slänga iväg doju grejer till min mellan mina konton ja. frågan är då om jag kan göra eller inte mellan kontoerna men mellan karaktärerna frågan är då om jag borde göra det med tanke på att jag har ju en alltså skulle en geda skicka till en siff ja det är ju svårare där när man när man vill rollspela sina karaktärer men ändå ändå gärna vill så här, maximera hur de fungerar mm. Ja precis, det var en av mina punkter här Under Star Wars The Old Republic Är att rollspela under Tyngden av metagaming mm. Mm. <laughs> Vilket alltså, det är lite det är lite problem Känner jag till och från i det här spelet Ja men det är väl lite Alltid det i är i MMO, typ. Eller, eller, framförallt så förstår jag att det blir det där När de liksom Du kan, du kan ju vara på två sidor Men de kan interagera Och det är det är ju lite ovanligt. Och man kan vara på två sidor i samma storyline också. Man kan ju vara ond eller good, vilka storyline man än följer. Mm. följer. Vilket ju då jag misstänker att i alla fall kommer någon eh, payoff senare i spelet. Förhoppningsvis eh, och även om det inte har det så påverkar det väldigt mycket interaktionerna just nu. Eh, jag vet inte hur det är Guild Wars 2 men jag misstänker att de var ganska likt med för när man alltid när man pratar med en NPC i det här spelet så är mm. man Alltså det blir en film Det blir liksom som i, i Mass Effect Eller Dragon Age eller Kotor mm. då uh, hur, är det i, hur är det i Guild Wars? Är det bara så stilla att prata med Tex um, I din personliga story Så blir det film uh, ja. Du springer fram uh, Och så triggas scenen Och så står du och pratar med den här personen Så att du, man har ju ändå skådespelare för sig själv Och så är det så alla väljer man alternativ och så? Uh, nej uh, nej okay. um, Alternativ Man får inte Konversationerna får mig inte välja någonting i Ibland kan det vara för ens personliga story Till exempel att Vill du smyga in bakvägen här Eller ska vi komma in och döda dem allihopa ah, okay. Sådana grejer Ja men i så fall så måste jag säga Att det känns I alla fall för mig Som om Star Wars Old Republic vinner för mig liksom, Rollspelens mm, mm. alltså, alltså garanterat Utan hänslan Visst har man alltid bara tre alternativ eh, Per konversation liksom. alltså, När man väl får alternativ Så är det tre alternativ mm, men eh. Även om det bara är tre så får man göra ett val Och bara det är ju Precis, och scenerna spelas ut olika Till exempel så har jag dödat en del NPC eh, i, alltså, där, När man kunde kunnat skona dem ah. <laughs> Och så eh. Och, det är, och, och, och liksom allting är väldigt Cinematiskt i och med liksom Folk springer runt under, och folk Kommer in i konversationerna och så Det är inte som i till exempel Så som jag minns att det var till exempel i WoW eller, eller som där i Lothra, att någon kommer in gående ingående så här, Och så står han där och så kommer hans textruta upp mm. Sen går han iväg <laughs> Utan här är det lite mer så att folk slänger sig Jag hade någon fight med någon Jedi Eller med en annan sith -kille, som typ Force pushade mig bakåt Och jag, jag typ gjorde den här ninja-slängningen Uppåt du vet, från, från marken Tog fram en och sen började fighten Och sen så, när jag hade väl fått ner honom till ganska lite HP och stod han på knä Och då kan man liksom i, i korsionen och välja att äh, Döda honom eller inte Och när jag dödade honom blev hans pappa lite arg på mig Så jag var att göra ner honom också mm. äh, Och pappan hade, hade varit Min questgiver ganska länge Ah. Till mitt försvar så var det han som skickade iväg mig För att vi hade en deal Han skulle hjälpa mig med Han skulle hjälpa mig hitta en sitt artefakt Okej okay. Och det här, den här skulle vara någon slags Sith äh, Inte Sith men äh, alltså Imperisk äh, officerare liksom mm -hmm. Sith är ju onda, onda Force users som är liksom äh, Formulerade, de, som, som, som ingår i äh, Ja, de är ju helt enkelt Sith. De har De har ju sin, sin kod alltihopa Det finns onda Force users som inte är Sith På samma sätt det finns onda, eller goda Force users som inte är Jedi Om man är i en klubb så är man Sith eller Jedi liksom. Okej okay. <laughs> Och Sith står ju bakom Imperiet Och Imperiet det, står för en massa trupper <laughs> äh, mm. Och SIT står för lite mer Ja, äh, lite mer, mer Force users och så. så bara för att man är sitt behöver man vara på imperiets sida så, Han skulle hjälpa mig få tag på en Artefakt som min sittmästare vill ha mm -hmm. Och så mitt i alltihopa har, han, har, han har pratat om Sin son som också är en sitt. Och så mitt i alltihopa så säger han liksom, Min son är här nu och han har, han har hamnat i fängelse Så du måste hjälpa honom för han kommer jag inte ge det här Serumet du behöver för att göra det du ska göra Utpressning Det var, det var, det var han som skickade mig efter hans jävla son Till att börja ja. med Så det är inte mitt fel att liksom, Jag är sitt. om jag kan få någonting utan att Utan att smöra, då kommer jag döda honom och ta, ta, ta. Ja honom och han honom gjorde då. det ju med utpressning också så här, Du får inte det här om du inte och sen när jag kommer tillbaka så bara Får han värsta hiss i fitten och bara, Vi hade spioner där borta, vi såg vad du gjorde Du kommer <laughs> inte få lite serum, because you'll be dead Sen dödade jag honom Du bara, ha. Tycker du inte att det är bra? Mm. Nej. Sen gick, jag, sen gick jag, till han som var nästa i kommandot och han bara okej, okay, jag vill inte slåss med dig. Jag, jag bryr mig inte om något av det här. Här har du det du behöver. Och så är jag bra. Nu dör du. Och han bara men vad fan? Oh. <laughs> men inte med. Vad har du för varför ursäkt för att döda honom, var det där? var bara så här, jag var arg då. Nej, han var svag ah. uh, Sith, Sith kör ju väldigt mycket på det här Att om man kan döda någon så ska man göra det Och okay. om jag hade ah, okay. att så hade han dödat mig Det skulle innebära att han var helt enkelt en bättre människa än vad jag var Okej, okay. ja det är ändå rätt Det är rätt många Sith Imperium som går under på Att uh, de på toppen slår ihjäl varandra okay. uh, ah. av, av just liksom Deras inneby innebyggda kod som, som säger att man ska mörda varandra Och alla, alla runt omkring bara, mm, Nej men det var det så det skulle vara mm, Ja, jo men liksom allt det här Det hade ju kunnat vara så att de hade överlevt Beroende på hur jag spelade de här konversationerna mm. Någonting intressant är också att Vi, vi pratar om att man har en kompanion i det här mm. Dels är det coolt så Som jag spelar nu för min, Jag har tre karaktärer, en som jag inte har spelat så mycket Och det är en smuggler, human Som pew-pewar med, med pistoler mm -hmm. Sen har jag en uh, Jedi som är någon slags Hans loss i närsid, jag kommer inte ihåg exakt vad han heter Det kan vara Guardian, det behöver inte vara Um, och han är cool, han hoppar runt med två ljusavlar Och slås. Um, sen så har jag då börjat spela med den Och den som jag gillar mest just nu är ju min uh, uh, Sith Sorcerer tror jag det heter När man är en healer Man kör, Först är man inquisitor och sen väljer man en uh, Path och då var, då, var, då var jag sorcerer Och jag är liksom en healer nu oh, oh. Uh, Och det är rätt valt för jag har en ganska hård Tank med mig hela tiden uh, mm. min, Mitt pet Slash eventuellt ally Slash Slash han respekterar inte mig Men jag slog ner honom så nu måste han följa mig som hela tiden berättar historier om hans eh, gamla, gamla mästare Som inte vans mästare utan det var hans ally Och han liksom hela tiden Köper den här liksom att ja men jag hade en, Vi var liksom jämlikar förut och jag kommer döda dig När jag får chansen i ditt as typ <gör> Och du bara ja ja <gör> Ja ja <gör> Så jag får liksom öva på att vara healer Vilket jag inte har varit i något spel någon gång Så, där, så, här, och så oh. det är där allt. han ta fram Och jag håller honom uppe och sen skjuter jag lite blickar På alla som kommer i närheten och så jag gillar att vara Och jag gillar att vara healer i spel Ja. just nu så är jag, alltså så jag har två healing spells eller mindre som alltså, mm. jag en av dem som att pumpa in den in in i honom. Mm -hmm. <laughs> men jag kommer få mer sånt som jag senare. När vi eh, körde Lottro senast så eh, jag, hade jag min Runekeeper och hon är, kan ju hela Det bara det att hon måste ju ju fler healing healingsspel som använder desto bättre funkar hennes heals och desto fler kan hon använda. Så, så fort jag gjorde lite skada så gick den här mätaren ner och så blev mina heals sämre. Och så, så, så man går från att stå och känna sig eh, helt värdelös för att man inte gör någon DPS till att så här, behöva panikhila Typ när du går ner lite. Så det, ja. Alla, de försöker alltid göra healingklasser lite så här intressanta för folk, så att folk inte ska behöva här, spela whack-a-mole, liksom bara klicka så här, som galningar även nice. fast det är det jag tycker det är roligast. <laughs> uh, min kompagnon är också en sån, här, en sån här tillfälle tillfällen där liksom rollspelningen faller under metagamingen för att jag, vill, <laughs> jag, vill vara, jag har ju, jag har satt på så man, så man ser uh, ibland i i, i så kan man på så sådant light side och dark side points. Mm -hmm. Jag har satt på i menyn som man, man ser de, de valen, bara, bara mm. jag vet, för ibland tycker jag inte att det, att det är helt tydligt för att alternativen är liksom utskrivna som en typ nominal fraser eller någonting, så alltså det är liksom en liten mening som ska då förklara vad det är man kommer att säga. Okay. Ah. Det är bara det att man, man säger aldrig exakt det, utan det är mer typ så här känslan av vad man ska säga ungefär. Mm. Uh, vilket gör att ibland tolkar jag saker på ett sätt. Ah. Uh, och Det är inte Det är inte, det är inte alltid så liksom att om man är högt upp på. Det är ju tre val. Det är, ju, det är inte alltid så liksom att, ett, att ett val är ont, ett är medium och ett är jättegott. Eller någonting. Utan det är de, de som liksom hoppar runt på grund av formuleringen. Så. så man kan inte liksom lita på att ettan alltid är bäst. Liksom. Uh, så därför har jag satt på det bara för att liksom kunna, kunna se i alla fall när på mina dark side points. För, mm. de, för de tycker jag är viktiga. För det påverkar till exempel hur jag ser ut och så när, nu när man sitter. Man liksom, mm. ser mer och mer ond ut. Uh, men det är, det är också en sån här sak För att jag vet att min, min kompanjon tycker inte att alla nöd, nöd, Nödvändigtvis att, att alla Darksides uh, choices är liksom the, the way to go Nej. Så då, får jag, då liksom förlorar jag affection med honom Och det vill jag inte göra För att jag misstänker att det kommer alltså, Kanske inte snart men för eller senare det, det var en liten profetia i början av spelet Som jag misstänker handlade bland annat om min kompanjon och, jag, och, och han antyder ju att han kommer vilja mörda mig Så jag vill liksom ha så mycket affection som möjligt Så att han kanske mm. faktiskt inte gör det, det Men jag behöver här. min tank <laughs> Ja men ungefär så Ungefär så Så det är liksom så här jag kommer ta alla bar Men då gäller det liksom att jag läser alla alternativ Sen så mellan Så att det jag förlorar på att förlora Affection av genom att ha Darkseid mm. Måste jag vinna i alla konversationer Så då sitter jag liksom och läser igenom alla alternativa bara Vilket ser ut att vara För Min kompanion har jag nu lärt mig Han respekterar inte svaghet Han gillar att krossa saker mm. han, Så till exempel varje gång som jag accepterar ett quest Så kan jag inte säga ja det gör jag För då kommer man, typ, man tycka att jag är en slav <laughs> Så jag måste alltid acceptera ett quest Så bitligt som möjligt Oh. Så om något typ säger så här, vill Vill du göra det här då, då, Om ett alternativ är så här, For the Sith, då kommer han bara <laughs> Men om ett alternativ är I guess I could do that, you worm <laughs> Då kommer han bara uh. Och killen som frågade Han bara, Va, vad, är det, vad är det med din attityd? Jag förstår inte <laughs> Jag vet inte Det är, det är intressant alltså, Jag berättade för dig också om, om Mitt första stora så här Verkligen så här höll på att slita mig i tu Uh, där, man, där man får associera sig Med en grupp Som har ganska stark connection Till uh, huvudkaraktären I första Kotor Som också är en viktig karaktär i, i Kotor 2 liksom. mm. uh, jag, jag försöker prata vakt fall det är någon som lyssnar Som har spelat spelen Så jag har inte, jag har inte spoilat för dem mm. Men Då är det så uppenbart Att den här gruppen uh, Som är Sith-utbrytare Absolut inte är Sith Vilket innebär att uh, om man ville liksom, vara i deras good graces vad var man skulle göra en del light side choices för att de är väldigt mer neutrala. Vilket innebär liksom att de blir helt enkelt goda jämfört med sitt. Uh -huh. Och en av de stora grejerna var liksom, om, man, om man skulle sälja ut vem ledaren för den här gruppen var till, till alltså imperiet. Uh -huh. Och det gjorde jag ju då inte. Då, liksom, då, då tog jag en light side hit där. Det vill säga att det här, av, det här har än så länge inte varit någon, någon stor grej. Men det känns som en sådant sak som så kan dyka upp senare i historien. Än så länge var det en sak under liksom, intro Eller under prologen mm. Det är bra att säga ja, Jag gjorde ju en rätt god grej där Och det kan komma tillbaka senare det, nej, alltså. alltså god i skalan att, Mellan de uh. två grupper som jag misstänker Är båda ganska onda okay. även, om, eh, även om den här gruppen Med koppling till Couture 1 då, Snarare är på mitten så, så är de väldigt mycket av eh, åsikten Att liksom du ska vara dark side och light side så, Ja, ah, lite balans Exakt Men mm. typ så här, man ska vara det bästa av båda Alltså man ska ha varit båda sakerna i sitt liv En gång i alla fall Så liksom, de är ju as I alla fall hälften av sitt liv Okej okay. It makes sense in context Okej okay. yes. uh, Jag gick med en gild också Anna. Har du gått med i en gild <här> det oh. order Order of Chaos Order of Chaos oh, jag tror, Det finns säkert 7000 vovgilder som heter det Var, Jag tänker med det, är vilket, det... Är så här, vilket är en oxy, oxymoron eller, <här> eller så är det bara kaos I en mening mm. Annars är ju det populära Att ta liksom ett latinskt ord Bara så här ett så här, Elysium eller någonting bara, så här, för, för att vara cool ja, är det... Elysium är det, är, det, är det där gudarna äger är det stad eller något? Ja, jag tror det En bara... helig plats kanske mm. Det är i alla fall flummigt Precis, men är det en aktiv gild Är det många som pratar? Uh, alltså inte jätteaktiv um, Jag har bara alltså, varit med i den Under två av mina och liksom uh. Senast så blev jag med i den Ganska så här sent på sessionen Så då hann inte med så mycket uh. Uh, Men de, de verkar prata lite igen, I alla fall, På söndag är det fest Aha. Uh -huh. Så det kommer jag säkert Titta in i i alla fall. För att se vad de håller på med. Är det, det är inte rollspelsgild utan det är bara allmänt. Jo, party. De är, jag tror att de kallas till light roleplaying. Jag är på en ah. rollplaying server mm. Mm. Och den här gilden kör PvP, pvi och lite rollplay och så. Men det är inte. Än så länge har jag inte sett någon scenhård. Casual Ja, mm. jag, jag har inte sett någon rollplaying någonstans i det här spelet. Nej, det brukar väl vara så här att det är mest under event Så om det. Om det så att säga, om de är så pass kända På servern att eh, folk vet Om att det är någon sorts rollspelsfest Så kanske det kommer andra gilder Och då kanske det blir lite rollspel så att eh, Sånt där är alltid ändå så här rätt kul att gå och kolla på Ja <laughs> Men vi får se helt enkelt ja, jag, jag får ge... se om jag, måste, om jag måste ragga på någon lag Om jag det mm, oh, men det, det är klart du måste göra det kan... Vad va annars ska du göra Om du spelar en tjej ja, Jag har ingen aning ja, jag... Jag, jag, jag... Jag, har, jag har tänkt ut några bra raggningsrepliker Som har med Det <laughs> Du kommer att passa imponera. in så bra <laughs> så Jag tror jag kan imponera på, på Mina manliga uh, guildmates mm -hmm. Jag tror att det är safe att säga att jag är ganska sjukt mm -hmm. Åtminstone på tillfället Vi får se, alltså Det jag spelar för just nu är ju faktiskt Jag, inte, jag är egentligen en blanka fasken i den här gilden mm. mest bara för, att sli, för att sluta på frågan Ja, ja det är... <laughs> jag, jag brukar göra det i de flesta spel jag är med i Jag gjorde det med äh, Guild Wars 2 äh, i, I höstas Men nu när jag spelar det här om dagen så satt dem och babblade så mycket i gilden och jag, de, var, jag vet inte, de verkade vara typ 12 och var allmänt jobbiga så då orkade jag inte mer, då var det liksom inte värt att slippa för, för förfrågningarna så då gick jag ur den Jag, jag är så asocial ibland, nej, nej jag, jag spelar ju det här spelet för singleplay-kampanjen som inte ens behöver single singleplayer, man skulle kunna ta med sig folk den här det var, Nej Nej <laughs> Än så länge funkar det bra Jag har varit så här på några ställen Um, det känns så bra när man, när man känner att man ändå kan komma in i en. Uh, jag känner att min healer kan göra saker på högre level än vad min uh, fighter kunde göra. Mm. Bara för att liksom, så länge jag håller oss uppe så kan vi klara folk som är två, tre nivåer högre än oss. Mm. Det gäller bara att man kör väldigt så tunga rätt i munnen och allting. Så det är liksom än så länge behöver jag ingen hjälp. Ingen hjälp med något. Men så det, det, är, rätt... det är väldigt inledd liksom, också. Alla, alla sakerna man kan. Allt man kan göra i grupper kan man göra flera gånger Så det är, liksom, är okej okay, att komma tillbaka till ah. så, Men det är rätt bra AI På din kompanjon Så det brukar gå bra Ja eh, Det enda som stör mig litegrann är att eh, Ifall det är en fight och han springer attackera då, då gör han det Om jag säger åt honom att attackera Då tar det en och en halv sekund för honom Att reagera på att jag har sagt åt honom Jag tror att det är bara för att man inte ska kunna ha dem Hoppa det runt som en, som en galning mm, Ja det ska ju vara Ja ah. Mm. Så, det, så, så ja, liksom, Om jag markerar en fiende så trycker jag Ctrl 1 och då springer han fram. Liksom. Jag har en liten så här eh, shortcuts bar för min companion också. Mm, som när han, man har, han har ett, ett pet i som hunter eller så. Ungefär, så. ungefär så. Men hur är det nu? Du som spelar Free to Play kan du göra så här grupp, eh, ja, eller instanser eller så. Mm. Ja, det finns ingenting jag inte kan göra än så länge. Ah, Okej, okay, nice. Har okay, du gjort det... något sånt. Uh, jag har gjort en När jag var på alltså Under level 10 tror jag Level 7, när jag spelade min sitt När jag var hemma på Korriban mm -hmm. uh, Som är Sithernas hemplanet uh, Så gjorde jag en sån här Gruppgrej mm. uh, Det var sjukt svårt uh, Mest att jag inte hade fått min kompanion Och jag hade inte lärt mig spela min healer än Eller det var inte healer, det var typ maiker mm -hmm. uh, Men ja, vi, ja, vi klarade av en, liksom, en sak En pryl Mm Uh, och det var rätt skoj. Och liksom, uh, eventuellt så är det så att jag kan ju bara göra en per dag. För den var liksom grå direkt. Då kan jag komma, komma tillbaka en dag senare. Okej, okay, men jag det kan också att, vara att kan... du bara kan göra varje instans en gång om dagen. Sånt brukar ju. Jo, jo, jo det är inte så att jag kan göra. En grupp idag. Utan jag Nej. kan göra varje sån här sånkvast för dag mm. jag alltid så att det finns. För att jag vet att när det gäller andra saker i spelet, till exempel Space Battles, så kan man göra tre per vecka om man inte har alltså, flera mer tillåtelser och det kan man alltid mer köpa mm. eller prenumerera. Okej, liksom. okej okay, okay. så, så det kan ju vara så också. Att jag kanske kan göra tre per vecka, men det jag, jag har inte stött på det i taket ännu i alla fall. Nej. Äh. Sen är det också någonting de kallar för flashpoints som också är instanser som är liksom istället för. Äh, Istället för att åka ditt skepp bara till nästa fredag Så kan du åka med någon annan skepp ah. <laughs> då händer det saker Det är alltid någon som invaderar den Då måste man, man mota bort dem mm. Och så kan jag också göra liksom. det är, Som sagt, jag tror flashpoints Har jag sett alltså uttryckligen att det, är, att det är tre per vecka Mm. Jag, alltså, det finns för många Sådana här gruppsaker för att det skulle vara En alltså, tre per vecka Gräns för det, ja. för det skulle innebära Att ingen skulle kunna spela de grejerna För att det är mest free players Misstänker jag, ja, jag, jag tror det Eller sådana som jag då, Som är äh, preferred players mm -hmm. Men äh, har du tänkt dig någonting Ska du äh, Ska du kasta dig in i healer äh, Träsket Eventuellt, eventuellt Jag mm. äh, jag börjar liksom komma in i det här att äh, jag har väldigt, väldigt mycket i äh, med Warp, RPG har varit att jag inte, inte vill förstöra för någon, men har jag har inte in i det här att jag, inte, jag inte bryr mig så mycket. Nu när jag ser liksom, hur lite det gör och dö. Mm. <laughs> äh, det kostar hundra kredits eller någonting och hela upp sina grejer igen. <laughs> ja, så alltså det jag har svårt för att hyla därför att man får så mycket skuld för jag vet inte, Nu får ju jag få mig att WoW är ju den sämsta, det sämsta spelet när det gäller attityd Och spelarna Så man får ju alltid någon som eh, Kallar det en noob eller någonting um, Vilket jag har blivit så här Även i de grupper där folk är tysta bara Och så här springer tillbaka glatt så sitter man och tänker och nej, och nej, de hatar mig nu De hatar mig nu, herregud, okej, okay, måste göra bättre um, jag, jag hoppas ju att liksom, Om jag skulle göra någonting med till exempel Gmail Så kanske de är lite vänligare Ja, ah, jo, men det brukar bara ju vara rätt, rätt bra De brukar vara mer så här Ja, är det någon som... <laughs> Är det någon som liksom inte vet vad man ska göra Det uh, brukar ju vara lite mer attityden där mm. Så ja uh, uh, Det är väl därför en gilde är rätt bra Ja <laughs> ah, Coolt uh, Hmm Vart ganska lång snack där uh. mm. Men jag, jag, jag känner att jag behöver en paus Jag okay. kan ta lite vatten mm -hmm. Mm -hmm. Uh, Vad säger jag om Supernatural sen? Låter bra ja, ja, Jag är men vi kommer tillbaka och pratar om Supernatural mm -hmm. um, Och här skulle man väl helst Fada ut med någon Hårdrotts uh, låt Men vi får nöja oss med den här låten <friär> Och där är vi tillbaka från pausen ja. Vi brukar ha vårt och snack där I pausen vi, ja, vi förberedde oss lite Ja, Men låt oss då mm. liksom och göra det som, som om Allting är helt så här, off the cuff now. Ja, jag ska säga um. precis tvärtom Från vad jag sa under pausen <laughs> Exakt <laughs> Um, Supernatural, vad, vad är det för det första Anna, du berättar för mig Supernatural, uh, Supernatural är bröderna Winchester, Sam och Dean som um, de är jägare hunters som jagar över naturliga saker um, de har tagit över efter, efter sin pappa och um, ja, första säsongen handlar väl lite om att få tillbaka Sam till uh, Familjetraditionen Och att hitta pappa Och att hitta pappa också, ja, för han är, han är borta Och det är yes. därför, bland annat därför Som Sam väljer att uh, Följa med din Händelis andra ja. saker också Men ja, Inne på sin åttonde säsong nu uh, Första fem Säsongerna har väl en så Ganska, ja, bygger upp Till en, till ett sorts slut uh, Det var där original Författaren ville ha slutet Och sen har det liksom fortsatt Efter det um, Ja <laughs> um, Och Väldigt mycket så här Scooby-Doo Versus ba eller buffel eller någonting Ja, um, absolut Det blir ju lite Mindre fokus på att åka till en ny stad Hitta vad som är fel här Och stoppa det ja. och, och lite mer uh, I alla fall liksom sista två och en halv säsongerna, <går> när det är sista två och en halv säsongerna, då menar jag faktiskt upp till säsong fem mm. för det är så långt jag har sett nu och det, det är därför jag vill prata om det idag um, och liksom slutet då sista, sista två och en halv säsongerna så är det verkligen uh, ganska mycket som står på spel, snarare än att bara det är det är inte bara en familj som är hemsakt utan det är <går> typ hela världen Ja, de förbereder sig och, jag vet inte vi, vi lär väl spoila när vi berättade när vi pratar om det här, vad vad, är vår... vad lägger vi gränsen? När släpptes... Alltså när, när körde säsong 5? Var det runt 2010 eller var det tidigare? Alltså det är ju säsong 8 nu Så ja, det var väl kanske 2009-2010 tror jag I så fall tror jag att det är ganska okej okay, Åtminstone om vi liksom då pratar om Vad handlingen är mm. Jag tror inte att det är jättehemskt Men typ första säsongen då är, är väldigt Monster of the week, väldigt mycket presentera grejerna och vet låtsas vetenskap Och, och alltihopa <laughs> ja. eh, vilket, vilket fick mig ganska avtänd på serien ja, Jo, jag vet eh, så slutade också säsong ett Med en, en, en billig cliffhanger ja. eh, Som uppenbarligen inte kommer vara Någon liksom, fara, men det är ändå en cliffhanger Verkligen verkligen släpper en sten På alla, på alla karaktärer mm. <laughs> Och då sa att de dör eh, Vilket också fick mig avtänd på Att se vidare ja. <clears throat> eh, men så började jag helt enkelt kolla igen då Mycket på att jag, jag hade det helt enkelt Jag hade det kvar att göra för varför inte <laughs> Och säsong två eh, Vad är det säsong två handlar det om? Det är då de har eh, hittat pappan och så Och så händer någonting med det Och Dino och Sam är ensamma igen <laughs> Ja han är väl lite så <laughs> Flajlig och, och, och försvinner och, ja, jag vet ja precis eh, Han försvinner eh, för att han är död <laughs> Ja det är också <här> <här> och hans sista, till, hans sista ord till, till din är typ att du kanske måste döda Sam för Sam kommer bli någon slags eh, on, ondvarelse. Ja, och där har vi andra är. Så här, fortsättningen är på ängstig. all angst som alla utsätter din för konstant. <här> så... <här> <här> mm. ja, det känns som att det är andra säsongen när de börjar köra sen på det här med, med demoner, eller hur? För det är ju ja. en stor sak i Supernatural. Mm. Är det fortfarande en sak? ja Så här efter säsong fem. Är det, for är det fortfarande demoner med? Ja. Kult. Mm -hmm. Och demoner det så här, finns ganska eh, Självklart så här, i, i ett helvete. Och det vet alla om, alla hanterar sig så. Mm -hmm. Däremot så är det en stor sak att ingen av dem tror på änglar. Och visst att eh, Sami tror det gärna. Han, han ber till Gud och så i alla fall. Så han är, han är vill ju tro till exempel någon gång när det är ett spöke som låtsas vara en ängel. Att det faktiskt är en ängel. Mm. Eh, men det håller inte. <laughs> Nej, stackars Sami. Ja. Men så att man äh, träffar till... riktiga änglar Ja, ja då det måste vara säsong Tre, nej, nej, nej, nej. Säsong tre är den stora finalen Vad gäller äh, demoner Eller ähm, mm. För det är i säsong tre Som, som, som, som, som de, de har pratat om att, äh, Det finns då äh, demonernas gud är Lucifer mm. Och det är lite särva Lucifer han är en ängel Så äh, demonernas gud håller på att liksom frigöras Lucifer är en engel, men det finns inga änglar, okej okay? Precis, jag tror bara att man helt enkelt Misstänker då att Lucifer är någon slags mega Megademon mm. Så nu ska de stoppa, nu ska de stoppa att, att Lucifer kommer och liksom Gör helvetet på jorden Japp yep. Och vad är det som händer då? Sam, blir, Sam går över på onda sidan <laughs> He goes all dark Ja, oh, Sam är så här, jag ska rädda världen genom att dricka demonblod Alla bara, nej det är ingen bra idé bara, Jo men det kommer gå jättebra Och ingen demon kommer att lura mig inte Demon Dämonen lura honom <laughs> det, är, det är väl då din dör igen Ja just jag vänta, vänta I... Ja just det, förlåt, det är väl, oh, just det, säsong tre slutar med att din dör och hamnar i helvetet mm. Eller? Japp, yep, jag tror det För det är väl i säsong fyra som Castiel um, uppenbar sig och säger I'm the one who gripped you tight and raised you from perdition just det, just det, anledningen till att jag tänker fel är för att jag tänker Jag började kolla på säsong två igen och då tänker jag det är som nummer ett mm. Mm. Säsong, säsong tre slutar väl med att eh, din gör en deal med djävulen för att få tillbaka Eller med en demon? Mm. Och får ett år kvar att leva. Vilket är vad de gör säsong tre. Hur ut? Försöker sin deal. Och det går inte så bra. Nej. Ja, Nej. Ah, intressant. Men vad, vad, är, vad är det man gillar med den här serien då, som är rätt tuntig men ändå rätt skärmig? Mm. Um... Om man ska tro internet så gillar man ju att det är så, det är så mycket känslor och det är så fantastiska relationer mellan karaktärerna. Um, jag, jag började titta på Supernatural. Jag typ, hade sett något avsnitt, Dean står och torterar en en demon och lite så. det var det första avsnittet jag någonsin såg och jag fattade ingenting och det var, herregud vad är det här men sen bestämde jag mig för att se den från början och så tittade jag väl, sträckhållade jag väl på så här första fyra säsongerna som var ute då mm. och fastnade totalt jag, vet inte, jag, jag tycker om premissen, jag tycker om det här med att det finns hunters det finns jägare som, och det finns här allt det här övernaturliga och jag tycker om Sam och Dean som karaktärer ändå um, De är även så här rätt bra sidokaraktärer Oftast Ibland så rullar man Med ögonen åt Typ allting, men um, Överlag så Det är en så kul serie Ja, och att den inte tar sig heller så på Nej, heller. precis. Även, även, även när den är grav allvarlig Mm så är det så här, det är inte långt till nästa skämt typ, eller så här, nästa avsnitt ja, precis så, och så, så, så nästa... har man något jätteallvarligt och sen två avsnitt senare så gör de typ en parodi på sig själva där de pratar om att så här, ja de gråter manligt eller någonting det är väldigt så här, ja <laughs> Jag gillar också att du sa att det finns fler hunters Det är lite intressant att alla hunters Förutom Winchester ser ut som värsta Lodisarna ah. Deras pappa ser ju också, han ser bra ut liksom. han, mm. han ser välbevarad och fräsch ut mm. Och jag vet inte om det kanske är så att Alla hunters börjar som så här ganska snygga 25-30-åringar mm, jag... Men för att, för att, med, med tanke på vilket levende De har, alltså det man, <laughs> man ser När man sträckläser det att de åker bil Och dricker, och ah. så liksom skjuter de Och så äter de snabb mat Ja, ja alltså de, vi, Sam ska ju då framstå som den här som så här, försöker ta hand om sig genom att äta någon sallad lite då, då men ah. alltså Dean då bara trycker sig i hamburgare och eh, ja, jag tror ju Sam är den som står ut bland alla Hunters för att ja, jo, det, jag tror att om det hade varit mer verkligt så hade nog Sam och din sett ut lite mer som de andra man stöder på Jag gillar också att det är Hollywood-homely-grej typ att, eh, Jag tror att de försöker få Sam att se Ganska här, töntig om en vek ut mm, fast, <laughs> Och så verkar man att Varje gång han tar på sin t-shirt så bara vänta Han skulle kunna typ, bänkpressa världen <laughs> Det är fortfarande så här att åh, Han är så lång och stor och, men, ja. men att på något sätt så Är han lite <laughs> Han är ju lite töntig för han är ju mer här, mer, mer smart så här är ja, snygg. Uh, fast så alltså stöter Men är han ju på ett, den... ett, ett fan yeah. dock som är helt galen i honom så då får han lite annan status Ja, det är sant. Men alltså, det jag tänker på typ att kläderna som han har på sig på det ser ut som man är ganska tunt till. Liksom, liksom, när, när jag tänker på så tänker jag mig en ganska svag och kille. Mm. Så De, de lyckas ju rätt bra med det. Men sen liksom, minskar de andra scenerna när man faktiskt ser att han ser alla hans muskler. Och bara, Jaha, <går> <okay."> <går> ja, okej. Och man undrar när man tidmalterar. Ja, <går> ah, det är så här. Varje gång de klipper bort när han researchar så går han till gymmet. Det är liksom... <går> Coolt um, Ja, så det du säger också, jag gillar också det där med att allting finns Men de har ändå typ så här I varje avsnitt som de är Som, som någonting lite weird som måste de alltid säga bara, Men skulle vad, vad, det här kan inte finnas De är typ skallig gånger tusen Det är verkligen så här. Va? Exakt. Och det är jag, jag, jag tror att det är din som är mest skallig liksom, Och så är Sam med den som alltid kommer med den galna idén Som säger vad vara sant Att det här är änglar, eller det är det här Eller det är det, mm. eller det, det, det vad. Och är bara, nej. nej Och sen bara, Ja. oj Vad <skratt> gillar man inte med serien <skratt> Kvinnor. Kvinno <skratt> Kvinno <skratt> De kvinnliga karaktärerna um. Varför inte? Uh, för att alla dör Och det inte är några kvar nu typ Nej men uh. <skratt> Jag, jag tror att det är mycket fansens fel eh, När det gäller det här För att reaktionerna så fort det kom in En kvinnlig karaktär var väl ungefär Get your hands off my man um, Vilket i alla fall var reaktionen för Bella Vet jag att eh, såhär, nej vi hatar henne allihopa Och var på hon försvann rätt fort eh, Ellen ja, hon, och Joe ja, som rätt, ah, jo, mm. men Ellen och Joe som är rätt såhär, intressanta karaktärer De de försvinner ju mycket för att det där skulle vara slutet. Liksom. Ja, exakt, exakt. Men ja, exakt. De får så... väldigt så här, hjält, hjält död. Verkligen. Eh, Nämnts du typ aldrig igen. <laughs> Men oh. vissa. Demonerna finns det ju rätt många kvinnor. Och då är det ju liksom, ja, demonerna får vara kvinnor. De blir så här, De får vara lite onda och lite så här, temptressaktiga. Jag vet inte om ja, det är hej. säsong fyra eller så där de överanvänder ordet bitch. Så här, har jag noterat. Det är någon säsong där det liksom författarna verkar komma på att det ordet finns. Så din får säga det till varenda kvinna han möter typ. Ja, mm. Det är nog säsong alltså, fyra och fem kan mm. jag säga. För jag vet till exempel då säsong fem när de när damen, du precis nämnde har sitt last stand, Då är det ju Hellhound så hundar är ju precis bitches. Mm. Så... Det är, varenda hund är en bitch Det är väldigt mycket, väldigt mycket bitch ja. Mm, så det är ju rätt synd Sen så blir det mer att kvinnorna är Någon sorts ja, intresse Som ska räddas eller, ja, De är mer eller mindre förstående För att killarna inte kan ha ett normalt liv Och lite så där. Men... Mm -hmm. Ja, Det är, det är ju det är så hela, hela Intrigen i Supernatural börjar är ju för att John Winchesters fru Blir dödad Ja Sen får ju hon lite med backstory som, som du mm. faktiskt säger att äh, det inte var så. Ja, precis. Hon, och, hon var ju lite var mer hon var lite mer kickass än man trodde. Um, precis. Och hon var inte lika oskyldig som man trodde heller. Nej, precis. Mm. Men, det, ja, nej, men det, annars så är det verkligen... Äh, det, är, det är också därför som äh, Sammy vill, vill vara med och, och hunta. Det är för att hans, hans flickan dör också. Precis. <laughs> Mm, nej, såhär, vi måste... På samma sätt som mamma Vilket inte alls har några konstiga mm -mm. föregelska undertoner nej nej, nej, nej absolut inte såhär, Bli dödade på exakt samma sätt då, såhär, ja, nej. Mm. Den andra karaktären Skvilja karaktären från Det som återkommer tror jag är ju Meg Hon kommer tillbaka Meg mm. är en demon Ja, hon kommer tillbaka En annan skådespel ska dock Jag gillar den nu var hon på sin andra eller tredje skådesnär när jag såg senast. Mm. Jag gillar den som är just nu, eller om det var förra säsongen, jag är inte säker på vad hon har varit nu, men eh, hon pratar på ett väldigt så här, charmigt, underligt sätt och typ lyckas bli kompis med Castiel och lite där. Det är lite ja, det är lite underligt, men det är i alla fall det är så här Åh, kul att se en kvinna. Ja. <laughs> det är bra. Va? Vad händer i säsongerna efter sista säsongen? <laughs> efter sista säsongen? När det är slut? <laughs> ja, alltså, för det känns så konstigt. För att det, det, är verkligen ett, det är verkligen ett slut. Till alltså, och mm. Gud säger att det är ett slut. Ja. Jo, men det, det är ju väldigt oh, konstigt på något sätt. Och Jag, jag tror att Erik Kripke då, som skapar en bakom det han är ju kvar som någon sorts konsult eller någonting. Han är såhär en ja. consulting um, writer. Och... Um, återkommer väl så. Vad händer? Ja, som man ser i slutet där så kommer ju Sam tillbaka. Mm. Eh, Din går ju tillbaka till... Att det visade sig att han hade en... Han kanske Blamma. hade en son med en tjej som heter Lisa. Så han går och söker upp henne och så ska skaffar sig ett liv. Eh, lite så här ute... Det var det han lovade din också, eller Samy yep. innan de gick och skulle döda jävla. Mm, precis, så han gör ju vad han lovade Sammy. det är bara det att Sam kommer tillbaka, börjar hänga med deras morfar mm -hmm. Vil vilket så här, det förklaras sen um, säger inte till Dina att han är tillbaka um, och din får sedan reda på att Bobby visste också att Sam var tillbaka och Kass visste ju också att sen var tillbaka. Och, ja. och alla bara nej men det är för ditt eget bästa. Du är den andra här hanten som någonsin har fått chansen att ha ett lyckligt liv. Och ja, men det var för din egen mm -hmm. skull. Och sen bryter helvetet löst. Ja. Mm. Inte mer bildligt inte, inte, inte helt så. Um... Hur lång tid tar det innan din träffar, Bob, träffar Bobby nästan för, för Gud säger att, eller Gud, Chuck säger att. Uh... Det kommer att vara lång tid innan han träffar Bobby igen Ett år Okej, ja Crowley är med rätt mycket sen Han är ju mm, han, är um, um, han är ju nya King of Hell Nice uh, Han gör ju bland annat om helvetet så att helvetet är En evig kö <laughs> uh, bland annat. Uh, han, han är mycket för tortyr våren Crowley kommande säsonger handlar väl man får träffa på bland annat The Mother of All som är ja det är från henne alla dämoner eller inte demoner men vampyrer och sånt kommer från början ja. senare så som vi såg i ett avsnitt häromdagen på tv så kommer ju The Leviathan mm. det, det här, den här säsongen så är det, har de hittat lite vad heter det liksom så här stenplattor med The Word of God som de försöker att tyda. och så där. Coolt. Mm -hmm. Inte jättekult men lite coolt. Nej, men det, det funkar. <laughs> det är lite så här, varje säsong är väldigt eh, för sig själv nu. Alltså det, är, det är en sort ark över varje säsong och så är det rätt. Av, ja. Jag vet inte, ibland så sitter man där och tänker snälla, snälla, döda av det medan det fortfarande är Rätt bra Och så har jag fått reda på att det ska bli typ säsong 10 är väl kanske planerat Och så Så att, ja There's a while to go yet Men ja, Castiel är kvar Så att det är ju alltid bra ja, ja. ja, han är en trevlig karaktär Mm Jag tänkte säga um, Någonting jag gillar med sådana här serier vet, där, de, där de då eh, På pappret åker runt i USA Och gör saker mm. Är att de alltid är ett telefonsamtal ifrån varandra? Ja. <laughs> det är typ så här, ja, jag kommer. Bobbys. Och det okay, då är, okej, nu är där. <laughs> ja, det känns ungefär som att de, de hantar ett väldigt litet område egentligen. Ja, men det är det om man kollar på karta, vart de är, så är vi så här, västkusten, i västkusten, i mitten nu. USA. Mm, ja. Bobby kanske liksom är mer, han kanske bor mer på ett, alltså, ett, ett sinnestillstånd på ett praktiskt plats. Bobby har något här hus liksom, på jul som han flyttar. Ja, och så liksom... Han har ju mycket bilar och så. Ja, han kanske har flera olika hus som ser exakt likadana ut. Ja. Man vet aldrig. Mm. Ändrar du om musikvalet i serien efter säsong 5? För att musiken är bland det bästa i serien. Um, nej, jag tror inte de ändrar det. Det är rätt. De fortsätter med temat. om det är lika mycket... Musik som jag typ vill minnas Att det har varit men, men det är samma typ av musik För det är ju liksom det är ju dins musik Ja precis mm. ja, ja. Mm. Intressant vi, vi, Eventuellt kommer jag kolla vidare Men <laughs> eh, ett av mina krav För att ens liksom, gå med på att det finns En till säsong har ju du redan sagt Inte kommer hända Och Det är att jag vill att det ska vara En, en Nästan two och en halv män En omaka par sitcom I Samys huvud med Sam Och Lucifer och jag vill att Lucifer ska vara samma skådis Alltså Lucifer är ju uh, Han Det här alltså, liksom kärlet uh, Som han mm. var innan han gick över till uh, Ja precis till, exactly, till, exactly. Till, uh, till, uh, till, till Sammy I Sams huvud uh, rätt länge uh, Sam är ju Sam är ju lite konstig Efter säsong fem Um, mm. För han har ju ingen själ mm. Och uh, han har varit med om rätt mycket tortyr nere i uh, The Cage Med Michael och uh, Lucifer uh, Som uh, ja, det är lite så här Om han minns det så kommer han att dö Och Castiel försöker typ hela honom lite och sådär ja. det, det är rätt mycket kring, kring Sam och hans själ huh. Så han är typ, han har liksom ingen... Um, man har tyckt att Din har varit den som har varit inte haft något samvet direkt eller som bara har gjort det man ska. Men nu är det mer Sam som tar den rollen och är så här, lite ond nästan. För att ah, men det var det som behövde göras. Punkt slut. Ja. Mm. Det låter rätt balti i och för sig. Mm. Men har de, har de en lyxig villa där man alltid hänger i vardagsrummet i deras huvud? Och ska och ha med helst en Wacky Neighbor också. Nej, tyvärr det, inte. Det skulle kunna vara Gabriel. Oh, ja, alltså om Gabriel kom tillbaka Det skulle ju vara lyftet för serien Det vore, det vore fantastiskt mm -hmm. uh, Men tyvärr så är det mer att han dyker upp lite överallt Och så här, honar Sam och så Jaha, så alltså han bara ser honom framför sig Nej, det blir, det blir sämre, sämre. att <laughs> Det är inte alls som jag vill ha det Nej. Har de i alla fall ett typ, Halloween-avsnitt Där, där åh, Sam och Sam klär till djävulen Och Lusen blir lite läckare Nej <laughs> Ja, okay. Men Crowley är med Och Castiel är med Och ja. Bobby är med ja, Ett tag jag vet inte. Det känns som om det kanske är med besvikelse vi får avsluta en ett avsnitt av Effortcast <gård> oh, Nej <gård> Vi har haft upp och nedgångar i dagens avsnitt Vi har pratat om Sith och Jedi Och djävulen och änglar Ja um, det skulle också nämnas att engel Betyder inte att de är goda Nej, alltså Änglarna är ganska, ganska Mycket lika mycket Minst lika mycket som demonerna är I Supernatural Ja, den här säsongen så typ hatar man alla englar in charge De är mm. as mm. Ja, och eventuellt kommer jag kolla vidare Och då kanske jag kommer berätta om Vad jag tycker om det Mm det um, tycker ungefär ska... nu, nu vi ska sätta på en klassisk rocklåt Eventuellt kanske Bon Joi ah. um, Whatever liksom, någonting av det Asia, here of the moment Om och om mm. igen alltid <laughs> ah. Men det, det kommer vi inte göra <laughs> <laughs> För att vi får inte <laughs> Vi får inte. Istället säger vi bara Hej då! Hejdå! Tack för att du lyssnade lyssnat på The Effortcast